Коні лячно здали, вперлися хвостами Ясельському груди, карета подалася. Ясельський вихопив пістолі і, будь-що будь, почує, хто в степу чи ні, не прицілюючись, влупив по тих очах, що вони з несподіванки аж завили. Від пострілів степом пішла покотилась луна, пробубоніла і вперед, і назад, і по сторонах, і, не зустрівши ніде ніякої перегороди, пішла до низьких на обрії зір. З луною порозбігалися і вовчі на бугрі очі, і ніч стала ще чорніша, страшніша та більша. Коні переглянулися і хрипко зітхнули. Зітхнув і Ясельський. Він упав на сидіння і опустив руки. Так сидів і хвилину, і другу, аж поки руки самі не стали намацувати на і вішки. Тоді він знову звівся на ноги, та перед тим, як рушити далі, став прислухатися. В степу, слава Богу, все було тихо. Ніщо не летіло, не кидалося, не шелестіло. Ніхто не біг, не скакав, не бряцав, не дихав, не говорив. У тихому світлі зір з одних лише коней виходив і парував синій туманець. Цінь! Двері карети вузенько прочинилися, і з них виглянула Хабіджа. Хабіджа, малесенька! Несподівано для самого себе, вільно і радісно заговорив до неї Ясельський. Зачини двері, бо нам треба рушати. І він крикнув коням Но! Карета спустилася вниз, потім пішла під гору, потім знову вниз і знову під гору. Там же на тій третій пахучій чебрецевій горі стало наче рівніше, прохолодніше і не так темно. А тут, ще здалеку, чи почулося, мляво, як з-під води, ударив дзвін. «Дзвін!» Ось він калатнув знову, щоправда, блідо неохоче, ніби хто його розбудив і не дав доспати. Та для Ясельського цей сонний дзвоновий голос був голосом надії і, може, єдиного спасіння. Він знову хльоснув по конях. Коні ударились боками і натягли по сторонки. «Но! НО!» – квапився нервуючи Ясельський, бо йому здавалося, що коні ледве тягнуться, не біжать і не скачуть, а повзуть на колінах. Широкими, миготливими колами він знову розкрутив над головою нагайку і вже хотів було опустити її на кінські спини, як раптом, не знати звідки, із і свистом хтось уборсав його шию арканом. Ясельський, як був з віжками в одній і руків'ям нагайки в другій руці, так і згорбився, так і в кляк. Шия обличчя його почали набрякати і роздуватися. Губи під вусами зазіпали, очі вивалились на щоки. Він учепився пальцями за петлю і став відривати її від шиї. Він став рвати її туди й сюди, та петля ще різкіше в'їдалася в горло. Задихаючись, він передсмертно напружився і Рвонув її так, що разом з нею мало не відірвав собі голову, коли, о Боже, петля піддалася. Тоді разом із шкірою він здерв петлю з шиї, зніс її через голову, скособоченим ротом ухопив повітря, сіпнувся за пістолями. І ще більше холонучи раптом побачив – у заюшених кров'ю пальцях була його власна нагайка. На Ясельського напала гикавка. Спочатку тиха й довга, а далі голосніша і частіша. На нього оглянулися коні. Ясельський зрозумів усе. Розкрутивши нагайку над головою, він ненароком оплів себе нею, і вона, чорна гадюка, обмоталася навколо шиї. Не Аркан. З огидою, Ясельський. Шпурнув на гайку коням під ноги. Тоді витер полами кунтуша руки. Ягнячу шапку з пером шукати не став. Лиш витяг з кишені хустинку, заплющив від болю очі і перев'язав закривавлену шию. М'якою, теплою, пахучою, в невидимих квітах рікою, безгомінним дрімотним степом текла темна тиша. Боком боком, ніби крадучись з між міжзорями хмари, над степом став грізно виходити жовтий, сірий гудзах місяць. Овесь він з хмари ще і не вийшов, та білим холодним вогнем встиг загорбів підпалити Дністер. І його, і глиняні в стрижикових дірках береги. З Дністра місяць рушив на степ, підпалив і степ. Все заграло, замерехтіло, спалахнуло срібними язиками, запереливалось, злякались і наче пригнулись кущі, стрепенулося і засвітилась кожна в степу бадилина, кожен камінь, корч і ярок. Стало видно далеко так, що навіть сонні чорні орли на плечах кам'яної баби по той бік Дністра побачились панові до Дзюбів. Білим морозяним полум'ям зайнялася і карета. Заіскрили і паруючі коні, і сампан, і крапелини крові на синьому кунтуші. Карета опинилася якраз на такому місці, куди цей божевільний місяць бив своїм світлом сторчма. Він так клято ним пряжив, що пробивав і карету, і коней до самої землі, бо під каретою й кіньми. Там, де вони стояли, тіней від них не було, а тріпотіли від них лише прозорі примарні плями».